Bosgarren unitatea. C. Hobeto lo egiteko aholkuak. Gabon, amagoia. Gabon, Susana. Zer moduz? Oso ondo, eskerrik asko. Gaurko aholkuak zein dira eta zertarako? Gaurko aholkuak hobeto lo egiteko dira. Oso ondo, jendeak gustura entzungo ditu, aurrera. Jende askok lo egiteko arazoak dauzka eta arazoa askotan dieta da. Eta zein dira zure aholkuak obeto loegiteko? Ba, begira. Hauek dira. Ez afaldu gehiagi. Ondo loegiteko ez da dakomeni asko afaltzea. Ondo da. Afaldu karboidratoak. Pasta, arroza, sardinak, fruitu lehorrak. Ondo loegiteko onak dira. Lasaitzeko sustantzia bat sortzen dute eta. Ara, zer interesgarria? karbohidratoak? Ez hartu. Ez kaferik... Esterik, ez txokolaterik pizgarriak dira eta bai hori jakina da baii, baina ez hartu ez alkolik ez da freskagarrririk ere, kokakola eta horrelakorik. Horiek ere pizgarriak dira eta ondo da eta bukatzeko lo egiteko oso ona da esnea edo eskiurri infuzioa hartzea, lasaitzeko oso onak dira, baina menda infuzioa ez da ona erlaxatzeko. Ara, begira zerkuriozoa. Besterik? Ez, besterik ez. Eskerrik askoa, magoia, eta hurren arte. Eta zuei egin zu lehoi, eskerrik asko guztioi. Ondolo egiteko, egin kasua holku hauei. Eskerrik asko zuei eta adio.